mudah-mudahan melalui kajian kita ini kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tema yang kita angkat adalah berkaitan tentang Akhlakul karimah dalam dakwah. Ketika kita berdakwah Hendaknya doa itu dibangun di atas akhlak yang mulia. Kenapa demikian? Dikarenakan uswah kita, contoh kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang berakhlak dengan akhlak yang sangat besar. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa innaka la'ala khulukin azim Sesunyang kawahi rasul Adalah seorang yang berada di atas akhlak yang besar Akhlaknya Nabi al-salatu wassalam Keperibadian beliau Tindak tanduk beliau Sopan santun beliau adalah uswah Contoh bagi kita لَقُدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُلِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانِرْجُ اللَّهُ الْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَقَرَ اللَّهَ كَثِيرًا Sungguh telah ada bagi kalian contoh yang terbaik pada diri Nabi SAW Bagi siapa diantara kalian yang menginginkan ridha Allah menginginkan kenikmatan di akhirat dan menginginkan beribadah kepada Allah dalam jumlah yang besar. Rasulullah SAW adalah seorang da'i. Yang menjadi panutan kita dalam dakwah. Beliau mengajarkan berbagai macam ilmu. Yang itu semuanya adalah adab dan akhlak. Sebutkan dalam setengah halipun hadis Nabi SAW mengatakan, bersabda Innama buihstu diutamimama karimal ahlak Sesungguhnya tak lain aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia Saking hadis menikah yang kami semin pun pendat Setengah pelajaran katah pelajaran pun diantara pun bahwa ajaran Nabi Saking awal demuki akhir menikah Adalah berkaitan tentang sopan santun Adab-adab akhlak yang mulia Semuanya Tauhid Menikah nge ahlak Akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengikuti sunnah nabi Taat kepada rasul Niku nge adab Akhlak Santun kalian tiang sepah Atau sinten kemauan menikau Nikau tidak adab dan akhlak Dan sedaya ajaran pun Nabi AS, Saking adum gizat Umbamanya pun dikatakan seperti itu Adalah berkaitan dengan Akhlakul karimah, Pendidikan Kesopanan, kesantunan Adab budi peker tingkang sahih di antaranya pun contoh hadis Nabi Al Salatuasalam saking Abu Darlan Muadim Jabal radhiyallahu anhu Nabi Al Salatuasalam mengajarkan budi pekerti dalam setengah pun hadis contohni pun ucapan Nabi Ittajillaha Haythumakunda wa Abiis Syaital Hasanaat Tamhuha wahalikinnas bi khuluqin hasanin bertakwalah engkau kepada Allah di manapun engkau berada sertakanlah amalan kejelekan dengan amalan kebaikan karena amalan kebaikan akan menghapus amalan kejelekan yang telah lalu dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik Hadis menikahi kaum muslimin adalah contoh Islam mengajarkan kula panjenengan sedaya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang rupinipun takwa. Ittaqillaha haytsa ma Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Niki adab kula panjenengan sedaya sebagai hamba kepada sang Khalik bertakwa tang dipapan di papan, langkapan kemauan menjalankan perintah-perintah Allah, dan ninggalah kelarangan, larangan, larangan ini pun nikah kapan sepanjang hidup tang dipapan di papan, kapan pun kemauan menikah adab-adab kita kepada Allah Azza Wajalla. Takwa menikahi kau muslimin Kalimat kunta Bertakwa langkau kebar Allah Dimana pun kau berada Menikah mencangkup ugi Akhlak kepada Rasul Muhammad SAW Amargi motun mungkin Kulau panjenengan dengan menikah Sakit melampai Ketaatan, ketakwaan Kecuali dengan mentati Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adab pula panjeningan Sebagai umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menikau dia taat Pula panjeningan saya bersaksi Wa asyadu anna muhammad Rasulullah Saya bersaksi bahwasanya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah utusan Allah Adab lan sopan sah sahb Adalah taat nah ketika peluang penyundingan taat kepada Rasul niku berarti taat kepada Allah subhanahu <tukhat> wa <asyawa> ta'ala Man menata'ani fakad ata'allaha wa menasani fakad asallaha barang siapa yang mentaatiku maka sungguh dia telah mentaati Allah dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah ketaatan kepada Allah menikah mungkin terwujud kecuali kita mentatir rasulipun adab lansamtun kita kepada Allah menikah dengan diwujudkan taat kalian utusanipun kesebab dalam setengah ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman may yuti ar-rasul faqad ata siapa yang mentaati rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala kalimat yang niki contoh kemawon kita sebut dengan cepat ingkang nomor kali wa ad bi sayyitul hasanah sertakanlah amalan kebaikan amalan kejelekan dengan amalan kebaikan Karena amalan kebaikan setelahnya Akan menghapus dosa yang telah lalu Disebutkan oleh Syekh Ibn Thaymin Menikah termasuk Contoh adab-adab kelopan jeningan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hingga namanya pun menusak Menikah mesti gada salah Jatuh pada salah, berbuat maksiat. Nah, adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika jatuh pada sebuah penentangan, penyelisian atau kemaksiatan, menikah dan cepat-cepat melampaik -cepat kesayangan, mengerjakan kebaikan, minta Allah Subhanahu Wa Taala. Supada kesalahan yang kau mengkini ke mana Dipun ampuni. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Nek mohonkan setengah tiang yang kau bermaksiat. Ini maksiat malah, maksiat malah, maksiat malah. Mana berarti mohonkan beradab. Mohonkan santun. Kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Ahalaki pun rusak. Allah yang kau kok ditantang? Allah yang kau jenengan, kok malah ditentang, dilawan? Nah ada betang pun tidak santun, tidak adab, bahasa ini pun ngabut kurang ajar nih pak, ora sopan, durhaka. Karena itu diperintahkan manusia tidak mungkin tidak berdosa berdosong, menunggangi ya, pak. Hulu Bani Adam, hatta semua anak manusia pasti punya salah. Tetapi adabipun kepada Allah, adalah ketika jatuh pada satu kesalahan, segera beri bertobat, minta maaf kepada Allah, nyunga ya pura kepada Allah Azza wa Jal, ini kok adabipun. Supadas dipunampuni, dan dihapus, dosa yang ikan sambun ke pengarman kini yang ketiga, Nabi mengatakan, وَخَلِقِ النَّاسَ بِخُلُقِنْ Hasanin Berakhlak langkau kepada manusia Dengan akhlak yang benar. Akhlak yang baik. Hadirin mengatakan, Seorang da'i Yang menyuruh, Ingka ngajak, Menungsa untuk taat kepada Allah SWT, Menikah, Harus, menghiasi diri dengan akhlakul karimah amarginam ini pun mengajak ngajak menikah apapun kalian suaringkan kasar, kotor celaan makian ini aku sentengkan pormirkan, Pak betul-betul dalam punggah lebih jelah, Pak mengerti jeleh, Pak Bapak-bapak maling kau ngaji lah jelek banget Omannya kotor Elek Mutan santun Mutan simpatik menungsan itu Karena itu Nabi Wasallam Waktan lengutus Para dai ini pun Ke negeri-negeri seberang Maka Di antara nasihat pun adalah Yassira wa la tu'assira Bashira wa la tu'nafira tataw'a wala takhtalifa man ikonnasyat nabi ingkang dipun paringaken kepada dua sahabat sahabatipun ingkang dipun utus kangge berdakwah ke negeri Yaman ingkang nemekun Mu'athil Jabal lan Abu Musa Al-Ashari Nabi maringi ojo jangan yassira wala tu'sra Bikinlah segala sesuatu itu mudah. Dan jangan engkau bikin sulit. Da'i menikah gampangan pak. Gampangan. Gampangan dalam segala hal. Selama itu hal yang baik. Bukan hal yang buruk. Yang positif bukan negatif. Tidak melanggar syariat. Ini ku gampangan. Entengan. Mungkin dalam sulit dan susah, wabshira, wabshira walatunafira, berikan kabar gembira kepada umat dan janganlah kalian melarikan orang dari dakwah. Beri pun pun umat menetok remen dan senang, simpatik dengan dakwah Nabi Alsalawu as dengan Sunnah Rasul. Alislatu wasalam dengan tutur kata ingkang sae, basa ingkang santun, adab asor, tata grama, akhlakul karimah diharapkan menungsa manusia menika remen, seneng, tentrem, simpatik dan dengan itu akan menerima dakwah yang kita bawa. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada Dua nabi pun, Musa dan Harun, untuk mendakwai Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun, innahu ta'ah. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun adalah manusia yang melampaui batas. Fakulalahu, qawlan layinan. La allahu yadzakaru ayaksha. Ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang lain yang lembut dalam rangka supaya apa dengan upaya kelembutan tadi diharapkan Fir'aun yadzakaru mengingat tentang dirinya bahawa dia adalah abdun hamba yang lemah yang butuh kepada sang penciptanya hamba yang tidak bisa berbuat-buat apapun dia pun ingatkan dia agar ingat bahwa nanti di akhirat akan ada pertanggungjawaban akan ada hisap ampun macam-macam tentang dunia KBKB -KB ini pun catat dia pun ingatkan dengan santun, dengan saya tutur kata yang indah yang bagus, yang urut pembahasan pun ilminya lalahu Mugi-mugi mawon dengan itu ya tadzakkar. Ingat. Oh yasha, atau muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin menika sebagian dari ajaran-ajaran Islam ketika seorang mendakwahkan Islam. Walaupun kepada orang yang kafir tetap Dijaga kesopanan, kesantunan, tutur kata yang baik. No pemalas kepada umat Islam yang mereka adalah saudara kita, seagama. Al Muslim, ahul Muslim. Seorang Muslim adalah saudaranya, seorang Muslim yang lain. No pemalas, kalian keluarga. Harus betul-betul santun. Sumpah-sumpah diharapkan keluarga-keluarga yang menyebabkan tumut mengikuti sunnah. Kadang-kadang yang akan menemukan kedadosan itu, kewalikan itu pun. Dados mungsuh. Malah kadang-kadang orang tua itu. Dewa Panyuningan, walaham duli la. Saya anak yang sim jenewong tua, ngebakun tua. Ngeti cilikmu, malah ngerti lahirmu mal. Aja macam macam. Kuang aku ramai, di ceramai. Lah, dengan cara yang lain, dengan kalimat yang santun Supados yang sepan menikah tertarik dengan dakwah sunnah, tidak dengan ucapan maka dengan Kondisi, sikap dan tindak tanduk amar dakwah menikah nombor kalah, dakwah tu bil kaul, dakwah dengan ucapan, atau stage rama, khutbah, penyampaian ilmu, nombor engkang nombor kalah, dakwah dengan sikap. kadangkala manusia ni ikut dengan ucapan. Bukan gelam Pak Lah, orang gelam lah Orang doyan Orang senang Tetapi begitu kita bersikap dengan santun Baik Lama-kelamaan itu remen Kebocah mbak saya ngaji kok Ahlaknya maen dia, ya? Mbak saya ngaji Gelam nyapu Mau ini boro, -boro pak nyekel sapu Pelayaban Kibucah bahasa ngaji kau Rajin sholat. Niku dipenilai. Lambat laun. Walaupun setahun, rong tahun, lima tahun. Yang sepah niku luluh. Senang simpatik. Kibucah sholat. Alhamdulillah. Akhir pun tumut ngaji. Dengan sarana akhlakul karimah dalam bergaul. Hadirin kaum muslimin rahimani wa Warahimakumullahu jami'an Berakhlak menikahi kaum muslimin Adalah kepribadian seorang mukmin. Sanes para da'i tekel kemauan Bukan para ustaznya saja Tetapi kita semuanya Karena semua kita membawa beban dakwah di pundak kita masing-masing Kanan-kiri kita melihat sikap kita. Saudara-saudara kita, kakak adik kita, mbak iu, atau paman, bibi, keponakan itu melihat. Setelah kita taklim bagaimana sikap kita. Ini bukan tontonan, Pak. Artisipun bukan perhatian. Ini kalau penyelidikan saya beradab dengan adab ingkang mulia. Mugimugimawan. Keluar gimana ko senang dan simpatik tak? Kau yang ngaji di neng dijane, main temen, nah, Tumut munggu, ponjeng akan pak? Masya Allah, tungut ngaji. Awalipun saking melihat tingkah dan sikap kita dengan baik. Hadirnya kan berakhlak beradab meniko sanes perkawis basa basi. Lamis lambet, tok nang buri tau, nang arta iya nang buri elek. Niku mohon pak. Adab menikah Kepribadian seorang mukmin. Nabi ingkang nyebutakan menikah dalam sunnah berhadis, akmalul mukminnya <muluhimpa> imanan, ahsanuhum kuluqan. Tiang mukmin ingkang palingi. Sempurna imanipun orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik ahlaknya yang paling baik ahlaknya dan Nabi pun pak Nabi ngai mengkaitkan setiap iman seorang kuat Tercermin Pada ahlaknya Tambah sempurna imanipun, Tambah say Ahlak pun Hadir melakukan dikarenakan Kulupanya dengan menekot Yang ingkang beriman Kepada Allah Dan beriman Kepada yumul akhir Saya berikan contoh Ahlak kaitannya pun dengan iman. Ini sangat erat. Nabi nyebutakan mangana yu'minu billahi wal yu'mil ahir. Contohnya pun. Sebenarnya contoh. Falyakul khairan awliya semua. Saya ambil kalimat ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. artosipun iman Yakin Allah menikam maha mendengar. Di antara bentuk imanan kebar Allah, kita meyakini Allah maha mendengar. Mendengar nopo kemauan ingkang dibun ucapaken. Ucapan ingkang seru Allah ngemirang. Sing lirih ngemirang. Sing tersembunyi tengati. Dia juga terdengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan <susuk pesan> engkau jahrlah dengan qal fa innahu ya'lamu as mengeraskan suaramu Allah mah mendengar atau engkau lirihkan suaramu berbisik-bisik Allah mah mendengar dan demikian pula wa yang lebih tersembunyi yaitu yang terbesit di dalam dada niku nge Allah subhanahu wa ta'ala mendengar jika kita meyakini ini, tentunya berucap yang baik, nek botun saged menang amar binopo di rumah kakeniku, diawasi niku, dicatat niku pak, mair vitamin kolin illa dehirakibun atit, tidak ada satupun lafadz yang terucap oleh lisan kita kecuali ada malaikat rakib dan atid inna alaikum lahafidhin, iraman katibin Manusia mereka disebutkan Syekh Salaf Awzan setiap kita memiliki malaikat-malaikat yang Allah tugaskan menjaga kita ada yang di sebelah kanan sebelah kiri yang sebelah kanan mencatat kebaikan yang sebelah kiri mencatat kejelekan. Kita beriman. Yakin kalian perkawis menikam. Amargi menikam boton wantun pak. Ucapakan kalimat ingkang elek. Nabi mengatakan. Faliyakul khairon. Ucapkanlah kalimat ingkang santun. Ingkang sae Kalimat-kalimat yang beribadah. Kalimat-kalimat yang ahlakul karimah. Kalau tidak bisa, menang. Ajo ngomong baik. Teng pe ngomong baik, lah. Kulu kan sih ngajar ni, pak. Ngomong pe ngaburan ni. Ya. Jadi kalau menang, ngomong baik. Lah, ni kan ngomong sing saya. <tinyak> Fall ya khairan auliyasmu. Hadirin kami semin rahimani, warahimahku Allahu jami'an. Kita beriman dengan Yumul Akhir yakin wonton nyumlah akhir tengrekoniko, wonton hisap, wonton mizan wonton surga, wonton neraka menikah erat kaitan ini pun dengan ucapan dalam kata-kata tindak tanduk, kalau panjangan dengan wadal tengdunya karena itu berfikir lampai kesayan nopong lampai kejelekan yang ingkang beriman, ini akan menjaga Sopan santun amerik ini apa? Ini damal sulayak, damal kejelekan Menurut minjing teng akhirat mesti menuai penyesalan Menuai siksaan, mempertanggungjawabkan perbuatan kejelekan ini pun Kalau amerik ini yakin ingkang katus menurut mendadosakan akhlak ingkang sahih. Ajawani wanilah wong tua. Amar guna Wong tua niku menyebabkan surut galam neraka. Nggak tersapos. Alwalidu awsatu babil jannah Faman syafah Faman syafah bayi Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Siapa yang memimpin surga Maka jaga orang tuanya, dijaga perasaanipun, dijaga uh, kesenanganipun, dijaga amunatos dipun, larani atinipun, sikap yang saya santun terhadap orang tua, berbakti kepada orang tua, itu sebagai saran mendapatkan jannah. Nenek boten puru surga, gembong go kata nabi, sia-siakan aja orang tuanya, nikunya babak tentang neraka kalau panjang dengan menikah gadah keyakinan menikah kalau panjang dengan yakin dengan itu semuanya tidak berani berbuat sesuatu yang teng mungkar. yakin apapun yang kita lakukan tengah alam dunia menikah imbasipun benjing tengah akhirat hadirin kawan muslimin rahimani warahimakumullahu jami'an Beberapa riwayat Ingkang kaitan pun dengan Ahlakul karimah Nabi SAW Nyebutakan Dalam setengah pun hadith Ingkang disayihkan Syekh Al-Bani Inna min Ahabikum wa Waqrabikum minni manzilan Yawmal kiamati Ahsanukum khuluqan ahsanukum ahlakon Nabi nyebutakan yang setengah lepun halif menikah Inna Sesungguhnya Di antara orang yang paling aku cintai Dan orang yang paling dekat denganku besok di akhirat Di yang ingkang paling dipun tersenani dengan Nabi Di yang ingkang paling caket panggonanipun Benjing teng surga di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqan orang yang paling baik akhlakipun. Orang yang santun akhlakipun, yang tersantun, yang terbaik akhlakipun. Maka dia akan menjadi orang yang paling dekat denganku kelak nanti di ummul kiamah, yakni fil jannah. Dan paling dicintai oleh Nabi SAW. Dorongan pun ahlak ini pun apa pak? Iman manggih ini. Iman. Amergi menikahi kau muslimin. Iman menikahlah yang merubah manusia. Biyan sederang pun ngaji. Omangan pun beluak. Ngertas beluak pak. Hmm, kotor, kasar, jerit-jerit, bongok-bongok. Begitu mengenal ilmu, mengenal sunnah, berubah sedikit demi sedikit. Amargi, iman menekom meningkat diiringi dengan perbaikan kepribadian. niku Lian perbuatan ini pun meresahkan masyarakat. Bedes, umpama ni pun, ni ngertos bedes, pareman desa ni tukang malak, jeluk duit, mengenang pasar, mengapa? Komnya nacarang minum-minum, bedes. Minyak itu mesti min, ahlak engkang jelek menito berubah. Kenapa berubah? Karena sudah menjadi konsekuensi seorang yang beriman. Nabi Alisla Tuha, salam engkang Mari kita periksa. Wallah ilah yukmin. Wallah ilah yukmin. Wallah ilah yukmin. Demi Allah. Setengah leti yang menikau. Botan beriman. Demi Allah orang ini tidak beriman. Demi Allah orang ini tidak beriman. Binti go. Tilam man ya Rasulullah. Ditanyakan. Siapa yang kau maksudkan wahai Rasulullah. Alladhi la ya'munu jarubawa ikahu. Yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Niku kudal saudaranya pun ngaji, saudaranya pun gada iman, ahlaknya bejat. Uang niku wedi, Sana sekudih mergane gede dur, kuat. wedi ini elaknya pak. Pedih elaknya. Orang nek kotor, perbuatannya pun katus niku, tukang mabok, seneng nantang nantang pong, reseh, niku wakdal dereng, ngertos ilmu agami, begitu taklim timbul iman, nek lopan je dengan betul betul beriman, boten wantun pak, damel reseh, boten wantun, damel ribut, damel teror. Menghilangkan rasa aman, buat mantun. Amati manikoh kaitan ibun erat dengan akhirat. Ipta kubulna, fi nuzul ma'zulmati yom Takutlah dari berbuat kezuliman, karena kezuliman itu adalah kegelapan besok di akhirat. Ahlak cerminan dari iman. Setiap kita bertambah ilmu, bertambah iman, bertambah baik ahlak kita akhlak kepada Allah semakin taat akhlak kepada Rasul semakin taat akhlak kepada orang tua semakin berbakti akhlak kepada sesama semakin menjaga ucapan menjaga sikap dan tindak tanduk semakin bertambah iman semakin baik lan meniko menduduki mendasakan sebab lupa njenengan Datus tiang ingkang paling dipuntresna ni dening Nabi lan paling caket benjing tengah akhirat panggonanipun fil jannatil firdaus di surga firdaus Disebutakan dalam hadisannyaipun Nabi al-shallatu alaihi wasallam tiang ingkang paling sa yang ingkang paling sah, inna min hiarikum sesunya orang yang paling baik diantara kalian, ahsanukum holukan, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Hadrinku muslimin, kalau panjenengan dalam kehidupan sehari-hari membawa nama dakwah di masyarakat orang melihat tingkah laku kita tindak tandu kita sikap kita dengan kita berahlakul karimah cerminan sebagai seorang pengikut nabi alaih salatu wassalam maka diharapkan dengan itu umat akan mencontoh dan mengikuti jejak langkah kita Nabi Al-Sulatua Salam Wagdal Gesangipun praktek ahlakul karimah Masya Allah katus dene Nabi Wagdal menjumpai seorang badui ingkang nopopak badui kencing Jeneng niku basa jawane Pipis. Pipis nang masjid. Pipis nang masjid kok no kurang ajar banget niku nggih. Anu urung. Kok ben dinemongake niku eh, jenengan siniki. Pipis nang masjid oh digebugi wong jenengan. Amargi napa no, jenengan sanes badui? Wis ngerti najis nang kaya nang pipise, domai pak. Namun ni kuih biar minat biar s.a.w. menyikapi setunggal tiang ingkang jahil, derengertas ilmu, derengertas sunnah, awamunas, bahkan baduwi. Tiang pedalaman. Ingkang kirang pengetahuanipun, ni pun. mboten langsung di dicerca, dialek-alekaken, dimoten pak walaupun pihak bagi pun damal sesuatu ingkang butan pipis teng masjid bala a'rabiyun fijani bil masjid anasmi malikin radiyallahu an meriwayatkan satu hari ada seorang badwi kencing di salah satu pojok masjid para sahabat ingkang ku langsung kau pengen dipun apa mencukau Aja. Nah, kalau panjenengan kata sini kupang. Eh. Kepenginian domai. Puaniku panjen perbuatan eleg, ya. Nabi paham gawong badui. Nek dikasari Kasari, di domai ini ku malam layum. Wedi akhirnya pipi saya tanggutibuti tak si mantur layum layu, pak. Akhiripun bahasa Jawa neng gudur ngerti gudur pak gupak nek nekku tang kadang kadang kebo gupak tang budi niku bahaya niku malah justru madorat kalen masjid angel dipun bersiaken nabi melarang dauh biarkan dia sampai selesai kencing dipanggil ke hadapan nabi al salatu nabi mari ngertos ilmunipun in hadhil masjid la yusluhu fiha minal baul awil qadar wa inna mafiha hadis salati wa zikrillahi wa kataul quran atau wa qalbil salatu wassalam Nabi ma'ringi ilmu ma'ringi pengertasan ahlak yang baik masjid ini tidak boleh untuk kencing atau kotoran yang lain masjid itu tempat untuk sholat, zikir ibadah baca quran Nabi menikos nyaman, senang, tenang hati ini pun dengan Nabi yang AS, sultua asalam. Gaya boten domai, boten digentak-gentak dalam keadaan pihamakipun. Istaku oh, salah ke? Arti lah. kapak kena, pasra belah, kapak kena gengkok. Wiswet di pak, nak tiang pun wedi, ampun dilanjutakan. Klu panjenengan gada santri. Santinilah, berkerasa aku salah, tindang mengkantor. Namun ya kau salah, pun lebih condak digentak-gentak, genopok, jenengan salah. Nasehati si kasihkan ilmu, mudah-mudahan bertobat, mudah-mudahan memperbaiki. kamu digebuki kalian garan sapu plak-plak plak plak. plak, plak. Anak siapa sih, dengan bahasa yang santun? Pendidikan ahlakul karimah sang badui menikah memuji Nabi Al Salatu dengan sebuah doa yang terkenal Allahumma arhamni wa Muhammadan, walla tanhamni ma'ana ahadan. Ya Allah sayangi aku dengan Muhammad Sallallahu Wasallam dan jangan kau sayangi yang lainnya. Jangan kau sayangi yang lainnya, yang lainnya sinerbak. Para sahabat tinggal makin ini kita melupuk pak, oh, pak, buton owner pak, manden kesu kesu, emosi, emosi, emosi merganipun pun konten yang menguyuh nang masjidnya buton patut pak, lumrah kemauan. Tetapi wah, masya Allah sikap Nabi begitu lembut dan halus. Nabi SAW contoh sanesipun Dalam kehidupan ini pun itu Sangat lemah lembut Contoh ini pun ya, Dipun sebutakan Dalam setengah halipun hadith Ibn Abbas Menceritakan Mawran Nabi Bimuratin indah kabrin Nabi menekoh Kalian rombongan Melintasi kuburan Wonten ibu-ibu tang kuburan menikah sauk nangis-nangis, amar ginopo larenipun tememawon pecah. Biak bagi di dekat kuburan anaknya nangis-nangis. Tabki -nangis. indah kubrin. Menikah kaum Muslimin pelanggaran syariat. Tetapi Akhlak Nabi al-solatul aslan meniatkan ittaqillah wasbirii takutlah engkau kepada Allah wa iseng ibu dan bersabarlah terhadap musibah nasihat dengan baik karena yang diharapkan tiyang kang dipun nasihati menika nampi nasihat lan merubah sikap ingkang elek dados sae kan kada sedhik ning pange nasihat menikah Ira dia terlukheir lilukheir. Nasihat menikah, pengertosanipun, ira dia terlukheir lilukheir. Keinginan, kebaikan untuk orang lain. Datoh snack nasihat di tiang nikku, caranipun tiang menikah dator saya dengan empat mata sembunyi-sembunyi. Lirih-lirih. Beripun caranya pun tiang menikah nampi. Pohon yang dipun karapakan, tiang bagi pun. Tentu saya. Amun ngantos alasanipun nasihat. Bentak-bentak. Ngomongnya seru-seru. Nama malam itu khutbah Jum'at. Niko takyir. Niko mengumbar kejelekan orang. Bukan nasihat. Ikan badai pun, tapi apa pak? Pian pun, malah merat. Ngertai semerat pak, luang sanggaya lah. Isin wis kadung, dadak diomong-omong. Nah, ini boten Buten ditampi nasihati malah kesuh. cengkel, Pian baki pun, buten sakit nampi, amargi. Salah dalam sikap menasihati. Nah, Nabi Rasulullah SAW menikau, Nasihati ibu menikam Takutlah engkau wa ibu Kepada Allah Dan bersabarlah Kalau panjeningan mengertasi Hukum niyahah Haram pak Jurin-jurit nangis-nangis Niku -be Begdal tertimpa musibah Kematian Niku niyahah Termasuk dosa besar nah, sang ibu menikah, eka muslimin putan mengertasi, nek menikah rasul sang ibu menikah, nge sahabiah mu'minah waktan menikah, pun sohabiah. putan mengenali, nek piyambakibun mengeniki nabi begitu rombongan menikah pun berjalan radi tepi, dibun pari ngertos ini hadan nabi Orang tadi adalah Nabi. Taket sang ibu menikau. Dang-dang cepat-cepat nyewun ngapura. Dang-dang cepat-cepat. Datang ke rumah Nabi AS. Pogdal menikau, botan-botan tengkang jaga. Tang lep, tang pintu ni pun Nabi AS. Lam tajib bawabin. Faqalat inni lam a'rifka. Ibu itu mengatakan, wahai nabi, saya tidak mengenali kalau itu adalah engkau. Hadirin yang sang ibu mengekalkan muslimin di saat sedang nangis mengekalk, sedih, dinasihatkan sabar. Ni pun jawapan yang sangat ilegal ni. Faina dalam tu sebut musabiti. Lu ngapoi yang oh, sabar sabar. Orang kenang musibah yang mau sabar sabar. Orang rasa kena. Orang rasa kena. Nabi kok tidak tersinggung kaken pak? Nak <tik> jenengan si dedi nabi jengkel model. <tik> Alhamdulillah boten jenengan baginda. Nabi ni tu jengkel cengal. Walaupun dip, seperti dah kano lagi terkena musibah. Dia terpawa perasaan. Sedih. Bagaimanapun. Bawa kenal nenek Nabi. Ya sepatut telah. Engkau dia mengatakan iman. Maka Nabi mengatakan dengan nasihat. Innamas sabru, Indes semedit ula. Sesuanya tak lain. Sabar itu adalah. Dimulai dari. Semenjak awal benturan musibah menimpa. Sabar menikah dibun tuntut dari awal mula. Nikmat tuntutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang komismin, Nabi Nika pun jam 6. ye? Nak nikmat jam 6. nak nikmat jam lima langsung lima Sing dipele ini pun di nikmat. 5 menit minit, nak lepas? diboleh lah benar 5 menit maling ya ya 5 menit maling hadirin kawan muslimin rahimani wa jami'an nabi menikot yang sepah umuran kawan kawandosa dadas rasul nanging kowe muslimin piang piambakipun sangat rahmah kalian lare-lare anak kecil Masyaallah. Contohipun nek ya, kulo muslimin prihal Mengajarkan ilmu kepada anak. Kadang, -kadang kala kula panjenengan menika dados tiyang sepah kurang sabar. Bocah diomongi kene-kene mening Omongan ora pasah tangan temandang. Temandeng nggubuk matekan lara. Nah, bocah kaya apa? Orang marem dikot garan sapu. Melas temen bocah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umamanipun wonten kesalahan um jeneng lare nggih, nglaré. Bocah bodohne hurung pecah. Dereng ngertos nek niku salah, disikapi dengan baik kata-kata ini wakdal menikah Nabi acara makan bersama satu nampan dengan para sahabat pun tadi sedang lari robibnya beliau anak kawan istri ini pun menikah lenggah di pangkuan Nabi AS wakdal makan menikah lari kita manipun tangannya pun mencak-cak berikut menyelonong menyelonong ya. saya sebagiannya di dipendut kalau <laughs> ayam saya inginkan orang itu dijikot ayam melas teman itu bagiannya kalian dijikot ngis ngisih-ngisihnya teman Niki ini uh, saru saru ngomong tua ya saru <laughs> Nek lari itu saru pak tetap dipenitakan tetap dibunyikankan, ampun jenengan malah nombang anget, ig bener kecikupnya neng, gua ramane, boleh ya, ramane sih, baju ni gua berarti bah. Hadir makan nabi al salatu asalam, marini ilmu nipun, tipun dibik, diikanipun nonton tigo, ringan enteng bukan kacan. Semilla, wa kalau mau makan, ucapkan bismillah. Ini paling pokok. Amargi naik batan bismillah. Syaitan tumut. Mangan. Wakul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Amargi naik mangan kalian tangan kiwe. Niku syaitan. Inna syaitan kaniyakul bismali. Wakul mimayelik. Dan makanlah yang terdekat. Jangan tangan kesana-sana. Yus dicak-cak-cak-cak cak, kan. Orang apa enak dikubak. Panggannya dicak-cak. Makan yang terdekat. Nasihatnya itu simple. Pendek. Penuh kasih sayang. Masya Allah. Diharapkan dengan itu. Sang anak sadar. Dan meninggalkan yang jelek. Hadirin memakan Lari menikah mati di jorakan pak. Lah, bucah ini menjurnah. Mutan, ini salah. bocah salah nikah, mari kita mutan dengar terus, dan salah. Contoh ini pun, Al-Hasan waktu dalam nikah makan buah kurma. Di saat Nabi mengendung Al-Hasan, nonton tiangkang maringi buah kurma tetapi sodakoh maka Rasul membaginya sampai habis amargi piambagi pun kalian keluarga nipun boten nang sal makan dari sodaqoh begitu selesai ternyata di mulutnya Hasan ada sesuatu ki boce ding ngiler oh apa-apa kid teliki tiliki pak betul wonten kurma halal opo boten kurma pak halal halal Enak lagi Tetapi Hasan menikah ahlul bayit Haram, betul nangsal Nikus sadaqa'an Maka Rasul dengan rahmahnya Mengatakan Kihih, kirimi biha Hei, keluarkan, keluarkan Dibuang, dibuang Letakkan Kenapa? Karena itu tidak boleh dimakan Karena sadaqa'an Ini bocang, bodohnya orang pecah Lagi di toknangnya, betul ngelem Banggulakan enak utok manusia moner Akhiripun Nabi mengambil tindakan subahdes lareniki mau jatuh pada maksiat tetap dengan rahmah. Nabi lebatakan jarinipun di pendet buah kurma menikah. Tumrapelareng ke? Kecewa. Kecewa. Tetapi di yang terbaik pak aji dicurjurna jor curjurna jor neraka gara-gara ramane mengaku sayang-sayang kau sayang pripun, kau nyebabakan neraka sayang hadir menaikan ahlakul garimah ni pu sangat luas sekali contoh ni pun seorang da'i mengajak, maka dia harus memiliki ahlakul karimah. apalagi itu adalah sebagai tanda dia mengamalkan ilmunya Ngan ampun ngan tos dai char ngertos char pak ngajar tapi orang lakoni, jenget dia ngomong ni bong lakwe ngomong top tielak nama tembak tielak tielak char koni lah prosa ngomong ni diperbaiki disit awak mu dadak ngomong ni bong dia ok tielak lah walau walau kuatilabillah dia ingin harus mengamalkan ilmunya. Kan itu adalah jawabnya dia di hadapan Allah Azza Wajalla. Masih teramat panjang dan lebar, namun waktu pun, pun jam. tepat ni bang ye, oh, ya, ya. Ni pun wayah niki. Nah, tempurani pun, jamipun langgung saking jam 6 Nek pulau monten lepati pun, niun ngapun tenge ni bang ye. Ya. Wallahu alem subhanahu Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.